і тонкі липкі пасма опускаються на крони дерев, обплотуючи їх, як павутиння. Таню, збирай яблука! Дерева гнуться, вода у річці тривожно сплескується, і лиже береги язиком ніжно-рожевим від ранішнього сонця, Світ, як велетенський метелик, ломиться у відчинену квартирку, кришачи крила й лоскочі яркові щоко тонкими ніжками у такі ранки, коли бруківка молосно блищить, облизана лінивим ще сонцем, наче густо посмарована смальцем, бруківка ця особлива жодної романтики, як у випадку зі Львовом. Такої ж її неможливо розібрати, щоб почистити кожен камінь вбито так, наче до нього одного лягло кілька міцних чоловічих життів». Її зливають асфальтом, але вона прорізається знову, завжди несподівано і звичайно трусить тролейбусами в животах яких перевертаються щойно проковкнуті люди, підкидає маршрутки і таксі, і ось її в котре асфальтують, асфальтують, що з того, що вона ще пам'ятає копита коней Нового полку, що вночі Перед її внутрішнім зором проходить розмита хроніка тих часів. Ось козаки проскакали по кризі зимового бугу назустріч польському війську. Ось вони вже й перемогли і назавжди зникли у пороховому тумані, вимахуючи шаблями. Всі ті крилаті драгуни провалилися під кригу, а один лишився. «Стримить!» Із відкритим перекошеним ротом у діорамі краєзнавчого музею Ярко думає, що це містечко і справді навдовивижу гармонійно побудоване, що це самодостатній поліс, повнокровний мікрокосм, тоді як це лише ошатний смітник, на якому раз по раз пробиваються екзотичні квіти. Макдональдс. Міні-готель капіталістичного раю посеред усього цього строкатого, гідного захвату хаосу, що його не дано ніяк зрозуміти тим, хто не заражений місцевою формою лепре під назвою менталітет, що його ми вважаємо звичним щоденним життям невеликого містечка. Відповідно, контингент цього раю також дуже показовий». Зараз ще доволі рано, тому зала порожня. Лише кілька дівчат за столиком в кутку і подружня пара, що зосереджено поглинає бігмаки. Ну і я. Треба зауважити, що коли кажу «я», це не завжди безпосередньо «я». Радше одна з моїх іпостаси, якесь інше «я». Отже, одна з моїх іпостасей сидить за столиком і п'є каву з молоком, гортаючи якусь книжку. Ярко спішить на роботу. Ось його вже видно із вікна. На хвилину він затримується біля купки агресивно розфарбованих школярок, супроводжуваних хлопцями. Цілком очевидно, що вони всі вирішили прогуляти школу, стоять біля кінотеатру і розглядають афішу «Щоденника гейші». По губах дівчат Ярко читає, що вони таки вважають гейш японськими повіями. «Краще б вийшли на урок, – дівчата, – каже їм Ярко з подивом намацуючи кінчиком язика, на піднемінні знайомі слова, і дівчата розбігаються з вереском з перекошеними обличчями. Хоч може вони й праві, прагнучи прогуляти ту срану школу. Колись Ярко також учився в школі, пам'ятає звідти багато різного – Пам'ятає вчительку перших класів Аллу Афанасівну, як наполягала, поляхала, що її називали Афанасіївною. Пам'ятає, що шкільними коридорами не можна було стрибати по одній ніжці. Алла Афанасіївна упіймала його у розпалі цієї забави і гвалтувала на нього ще п'ять хвилин до закінчення перерви. Це тепер Ярко знає про клімактеричні жіночі зриви, а тоді він із восьмирічного хлопчика мало не перетворився на маленького гнома із старечим личиком. Пам'ятає він також, що у школі вперше зіткнувся з явищем